Keflavik ma. Az önvád a legsúlyosabb kő. Egy februári este bő harminc évvel ezelőtt, egy hosszú verset szavaló öreg hang, egy tőkehallalteli medence és két barnásvörös vörös takoncsík. Csak miután kipakolta az árukat a bevásárló kocsiból és a bolt pénztárosa elkezdi bepötyögni őket a gépbe, akkor Esmil Ariebből ebből a, hogy is mondjam, időtlen, vagy sokkal inkább időzavaros állapotból, ami azonnal magába zárta, ahogy betette a lábát a repülőtérre. Magához tér, meglátja az árukat a pulton, de még nem nyúl Hagyja, hogy a kasszás leolvassa az összeset, és csak azután pakolta le velük két zacskrot. Egy liter skót whisky, egy palack vörösbor és egy halom édesség emendemz, gumicukorka, mindenféle csokoládék, belga praliné, medvecukor, mindazon nyalánkságok, amiket régen is itt vett meg, akkor, amikor a világ még nem zökkent ki a helyéről, amikor még nem robbant fel semmi, és nem szakadt szét annyira, hogy már alig, ha lehet megragasztani. Amikor a három gyerek még kicsi volt, és izgatottan várta, hogy Ári hazatérjen rövid külföldi útjáról, nem úgy, mint most, amikor már önálló egyéniségek, a fiatalabbik lánya gimnáziumba jár, az idősebbik geológiát hallgat az egyetemen, a fia pedig Spanyolországban tanul spanyolul, elmerülve egy olyan nyelvben, amelyet Ari nem írt. Fizet és megragadja a két szatyrot. Néha úgy tűnik, mintha a magatartásunkkal és a gondolatainkkal fel akarnák tartóztatni az időt. Tagadva, hogy minden megváltozott és folyamatosan tovább változik, legfőképpen az, ami valamit is számít, és hogy minden egyes lépéssel közelebb kerülünk az elmúláshoz. A csillagképek körbejárnak, sötétséget és titkokat mozgatva. A föld a lábunk alatt óránként csak nem százezer kilométeres sebességgel szágult keresztül a fekete világűrön. Mi pedig örökösen azt az érzést, azt a bizonyosságot, azt a tényt igyekszünk elfolytani, hogy az ember tűnékeny jelenség, életünk nem egyéb madárdalnál, siráirikoltásnál, majd néma csöndnél. Mihez kezd majd Ari ezzel a sok édességgel, amit úgy vásárolt meg, mintha még mindig ugyanaz lenne a világ, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt? Megpillantja maga előtt a szomszédait a repülőgépről, a nőt a csipszel és a könnyek fontosságáról szóló megjegyzésével, meg a hallgatag óriást, aki épp leemeli a szalagról a bőröngyeit. Felé integetnek, az óriás, akit Edemnek hívnak, finoman int a kezével, mintha a zavarban lenne, de a tenyere kifordul, Helena pedig a jobb karját lengeti hevesen is vidáman. És mivel nem lehet magasabb másfél méternél, újai alig érnek fel az óriás homlokáig. Az izlandi utazás számukra megkésett nászút, már egy éve házasok, de még nem volt alkalmuk elutazni, így a téli fél homályban fizettek be egy kirándulásra, az Ejjafjallajökürre, a tűzhányóra, amely a 2010-es tavaszi és nyári kitöréseivel egybeolvasztotta életüket. Helen át egy félresiklott házasságból, Ádámot pedig a boldogtalanságból menekítette ki. Helenát tette egy megállapítást a könnyekről, a fontosságukról. A csipsztől zsíros ujjaival simított végig Ári készfején, és azóta is megállás nélkül beszél. Mentegette például Ádámot a némaságáért és halkszavúságáért. Tudni illik teljesen megbénítja a repüléstől való félelem, ami gyakori dolog, magyarázta is egyáltalán nincs rajta szégyelni való, Éppen ellenkezőleg. Logikus és érthető, ha valaki retteg a repüléstől. Az embernek nincs szárnya, nem képes repülni. Ezért nem érzi normálisnak, hogy csak úgy szálljon a levegőben. Ez ellentmond a több ezer év alatt felhalmozott tapasztalatoknak. Azoknak a tapasztalatoknak, amelyek ősrégi barlangokként rejlenek a bensőnkben. Helena asztrofizikus, szabadidejében pedig költő, Adam bűnözők, bankigazgatók és politikusok egykori testőre. Sajnos az e-foglalkozások közötti határ néha elég homályosnak bizonyul, mivel a pénz és a hatalom rosszat tehet az ember erkölcseinek. Véletlenül ugyanabban az isztambuli szállodában szálltak meg, amikor kitört, az Ejjafjállajökül. Mindketten Londonba igyekeztek volna, Helena egy fontos konferenciára, ahol az általa vezetett kutatócsoport eredményeit kellett volna bemutatnia az idővel kapcsolatban, hogy eleve mi is az, meg hogy létezik-e olyan erő, amely képes elhajlítani, és ha igen, akkor az miféle lehet. Ádám pedig azért, hogy ott lehessen az apja utolsó óráiban, aki egy autó baleset utána halálán volt. Egymás mellé kerültek a vonaton, beszédbe legyettek és azóta is képtelenek levenni egymásról a szemüket. Közös történetük és boldogságuk vulkánkitöréssel és halállal kezdődött. Helena 40, Adám 29 éves. Helena megígérte, hogy elküldi Arinak a legújabb verseskötetét és az izlandi túrájuk beszámolóját. Már mindketten rég kimentek az ajtón, sőt, talán már a buszra is felszálltak. Ár viszont még mindig ott áll. Egy helyben a szalagra mered, ami körbe-körbe járatja két bőrönjét, a tovatűnt idővel tömött szatyrok meg csak húzzák lefelé a vállát. Nehéz lehet megtartani azt, ami elmúlt. Ari figyeli, ahogy a szalag körbe hordja a bőrönjeit, és eszébe ötlik valami. Egy régi hang. Emlékekről és kövekről beszél. Az emlékek súlyos kövek. Amiket magam után vonszolok, mondta egy öreg férfi, akivel jó harminc évvel ezelőtt dolgoztunk együtt. Odalent szent gerdiben a halsózóban. Időnként előre görnyedve járt, mintha erős ellenszélben közlekedne, pedig csak a halfeldolgozó különböző állomásai között jött ment, baktatva a láthatatlan ellenszélben, két kezét hátra téve mintha önkéntelenül menedéket keresne velük az idő ellen, amely elerőtleníti és összezsugorítja őket. Lassan jár, jegyeztem meg neki egyszer, fiatal koromból eredő tapintatlansággal, de Krisztián nem vette zokon, csak elmosolyodott és reket hangján annyit mondott. Az emlékek súlyos kövek, amelyeket magam után vonszolok. Nehéz az emlékezés, kérdeztári Tári. Nem, csak az, amit megbántál, vagy amit szeretnél elfelejteni. Az önvád a legsúlyosabb kő közül. Ari Tompán figyeli, ahogy a bőröngyei megtesznek még egy kört, miközben a futószalag monoton és halk zúgása lassanként kristján reszelős hangjává alakul. Az öreg, aki gyerekkorától kezdve halakkal dolgozott, minden tudott a halfeldolgozásról. Fiatal korában értékes munkaerő volt, Gyorsan járt a keze, ügyes volt, kőkemény, fáradhatatlan, ugyanakkor nyugodt, türelmes. Egyetlen hibájának a versek és különösen Einár Benediktszon iránti túlzott érdeklődése bizonyult, mivel képes volt a legkülönfélébb helyzetekben idézni belőlük. Mindig megtalálva az alkalmat arra, hogy közbeszúrjon egy kis Einárt, akár a Harra, akár a Gerdivel lelkészre, az időjárásra vagy a politikusokra terelődött a szó. Néha komplett strófákat szavalt el. Ejnár versei meglehetősen hosszúak. Egy hangúság és átélés sajátos elegyével, ami ugyan rohadtul idegesítő tudott lenni, de nem igazán lehetett belekötni, mivel a költészet egyáltalán nem rontja a kristján hatékonyságát, sőt, szavalás közben, mintha még gyorsabban is dolgozott volna. Az idő azonban mindannyiunkat megváltoztatja, száguld előre, miközben lelassít bennünket. Így az évek súlya alatt kristján is összetöpörödött, és mire megismertük, annyira meglassult, hogy már csak Máni, a hal halfeldolgozó tulaja, és Kári, az azonos nevű 200 tonnás halászhajó kapitánya volt hajlandó munkát kínálni neki. Igaz, Kári nem igazán bírta elviselni az öreg kristján jelenlétét, és ezt nem is titkolta, legkevésbé az öreg elől. Egyszer fűtanúi voltunk, hogy irtozatosan lehordta kristjánt, aki épp velünk együtt görnyedt egy kát fölé, amely félig volt tisztítani és válogatni való nedves, sózott hallal. Közölte vele, hogy az alkalmazása kész ráfizetés a cégnek, valamiféle félreértelmezett jótékonykodás. Krisztiánnak ugyanis lehetne annyi sütni valója, hogy pihentesse öreg csontjait, ahelyett, hogy folyton lábat lankodna, meg hogy teljesen nevetségessé teszi magát és felidegesít másokat. Krisztián válaszra nyitotta a száját, talán védekezésképpen. Eynár Benediktszonhoz készült folyamodni, de aztán észbe kapott, és egy szót sem szólt, tudva jól, hogy Kári túlságosan is lobbanékony és heves természetű, és biztosan nem benné jó néven, ha szavalni kezdene a sózott hal mellett. Az öreg így csak köhintett egyet, lesütötte a szemét, és leginkább egy megvert kutyára hasonlított. Mi, akik a drángeiben dolgoztunk, sosem kérdőjeleztük meg Máni döntéseit, Gondoltuk, Máni tudja, mi csinál, így hát elviseltük kristján versmániáját és visszafogott munkatempóját. Arról viszont fogalmunk sem volt, hogy Máni a szezon elején egyszer már kirúgta kristjánt. Csupán barátilag megveregette a vállát, annyit mondva, nem, nem, nem tudok veled mit kezdeni, majd hozzátette, eleget dolgoztál már. Ami annyit tett, hagyd, hogy aki dolgozik, nyugodtan végezhesse a munkáját. Máni pár napra rá több forrásból is értesült az öregeszt követő kálváriájáról, mivel sorra felkereste a halfeldolgozó üzemeket, kicsiket, nagyokat, Sandgerdiben és Gardürben is, de mindenütt elutasították, sőt, volt olyan hely, ahol még csak szóba sem álltak vele. Úgy tűnt, az öreget végleg parkoló pályára állították. Ő, aki egykor annyira keresett munkaerő volt, hogy versengtek érte a cégek, már nem számított embernek. Az életen kívül rekedt haszontalanná vált, az összes tapasztalatával, ismeretével, kivénhet kezeivel együtt. Oda menjen, ahol senkinek sincs az útjában. Egy napmáni elhajtott kristján mellett a teherautójával, pont akkor, amikor az öreg, ez a vén munkaló, Épp az utolsó lehetséges Cégtől jött kifelé Egy újabb nemmel a vállán Olyan környetten, mintha maga lenne A megtestesült csüggettség Máni halkan szitkozódva Lefékezett, letekerte az ablakot Kidugta a fejét a szélbe A kockás bézból sapkájában Ami soha nem esett le a fejéről Még a legnagyobb viharban sem Félretolt a szájában A rágó dohányt, hogy könnyebben Meg tudjon szólalni Kinézett Krisztiánra erre a remény csüggedésre, és így szólt. Akkor gyere holnap reggel nyolcra, azzal tövig nyomta a gázt, hogy ismét felgyorsítsa a teherautót, és ne hallhassa az öreg hálálkodását. Christian a tél minden egyes napján öt vagy tíz perccel nyolc előtt érkezett, és busz hogy megfeleljen Málinak. Gyakran akkora sebben lobbal, mintha az időterhét próbálná lerázni magáról, mintha a korától próbálna megszabadulni. Ezzel is leplezve, milyen lassan jár a keze. De bármennyire is igyekezett és erőlködött, mindig csak fele annyit teljesített, mint mi többiek. Ráadásul már Einár Benediktszon költészetesen növelte a termelékenységét. Krisztiánhoz ugyanúgy hozzátartozott lelkesedése Einár iránt, mint munkától kérges tenyere, és ahogy öregedett és lassult, ez a lelkesedés egyre jobban lángolt, mintha a versek hatalmas ereje visszaadhatná neki azt az energiát, amit az idő elvett tőle. Ez félig meddig igaz is volt, mert amikor Krisztián Einár verseit szavalta, vénszeme megfiatalodott és ragyogással telt meg. Csak az volt a baj, hogy ilyenkor rendre megfeledkezett a munkájáról és a környezetéről, Éppen ő, aki sosem tűrte a lazsálást, akinek a csontjai számára a tétlenség méreg volt. Mindössze annyi kellett neki, hogy valami Ejnár költészetére emlékeztesse. Mondjuk egy-egy elejtett szó, és már is kiment az eszéből minden más. Megrázkódott, fészkelődni kezdett, mintha be akarna melegíteni, majd elkezdtek áradni belőle a sorok, feltartóztathatatlanul. Egy, kettő, sőt, néha egy komplet vers is. Mi hozza elő az emlékeket? Ott áll Ari. Két kezében egy-egy tovatűnt évekkel megrakott neylonszatyorral. Bénultan figyeli, ahogy a bőröngyei körbe-körbe járnak a szalagon. Zúgásuk harminc évvel ezelőttről az öreg kristján hangján szavalja Starkadur monológiát. Vajon Arinak a monológból ez a fájdalmas sor jutott-e az eszébe? Hollakozik lakozik rövid életű boldogságunk? És ha igen, beindította-e az agyában az emlékezés kerekét, hogy aztán a nyolcvanas évek legelején, egy februári estén állítsa meg. Kári hajója röviddel vacsora előtt futott be, és roskadozott a halaktól, ami azt jelentette, hogy éjfélig meg sem állunk. Mi hárman, Ari, Krisztián meg én voltunk a feldolgozási lánc legvégén. A vizes, tiszta és hideg halak először áthaladtak a filézőgépen, ami egy nagyjából két méter hosszú vízzel teli kádba köpkötte őket, ahonnét futószalak továbbította őket hozzánk, hogy ári megén szép rétegesen elrendezzük őket egy halkonténerben. Miközben kristján a sót szórta rájuk, általában őrült kapkodással, mert tartani akarta velünk a tempót, de emiatt teljesen egyenetlenül terítette be őket, így Arival sokszor meg kellett állnunk, és mielőtt a következő réteget rájuk pakoltuk volna, a fedetlenül feledett részeket még mi is megszortuk egy-egy marékkal. Máni éppen akkor nyitotta ki újra a kaput, kivágta a csapóajtót, és bedöntötte egy egész teherautónyi kehalat. az utolsó adagot. A estét a kavargó hófehérré változtatta. A fagytól megkeményedett, béleletlen gumikesztyűkben megdermettek az ujjaink, a víz pedig megállás nélkül csörgedezett, hogy meg ne fagyjon a csövekben. Az idő olyan lassan haladt, hogy csak nem megállt, és akármennyivel végeztünk is, úgy tűnt a halak sehogy sem akarnak kifogyni a medencéből. Fásult tekintet ült ki a munkapad mellett állók arcára, de rohadt hideg van, mondtam, és már nitátkoztam, aki még jó ideig ott állt a nyitott kapunál, elnézegetve a zsákmányt, szemlátomást ráérősen, ügyet sem vetve a csípős szélre és a hidegre, kesztyű nélkül és, mint mindig, kabátjának cipzárját csak félig felhúzva, hiába sűített befelé az éjszaki szél, az éjszaka és a hóesés. Minden nem fázik, jegyeztem meg. Igen, felelt Ári, még a szívem is és ekkor, mintha az öreg kristján álmából volna, megremegett. Feltartotta a sólapátot, mint egy felkiáltó jelet, mint egy transzparenst. Fehér öl mondta. Azon nyomban megértettük, mi vár ránk, és elátkoztuk a hideget, az estét, a halakat, a megdermett időt és a kibaszott költészetet, ami még inkább lelassítja a termelést. Fehér ől. Meghűlt a szívem. Vagy miért hallgatott el a szerelem neve Ajkaimon? És Krisztián elszavalta az egész verset. Semmi sem állíthatta meg. A vers sorokat egy nála sokkal hatalmasabb erő kényszerítette Ajkaira. Párival már kezdtük kiismerni, mindegy volt, hogy lapátot, kést, kötelet vagy egy adaktőke hal fejet tart a kezében, hogy épp javában halat pucol, vagy fent van velünk fiatalokkal az étkezdében, amit jobban szeretett, mint a lenti kis helyiséget, ahol a sűrű füstben csak a nők üldögéltek Mánival. Csak úgy árattak belőle a szavak, és az egyetlen erő, ami megállásra késztethette volna, Méghozzá azonnal, az Máni jelenléte volt, de Máni már odakint az éjszakában, a hóesés fehérőlében, mert végre becsukta a kaput, és így már semmi sem menthetett meg bennünket a költészet súlyától. És miközben a futószalak kiemelte a filézet halakat a vízből, lassacskán feltöltve a ferdén alá helyezett edényt, Krisztián a monológot szavalta. Nagy terpezben, mintha a szavak sodró áradata ellen akarná megtartani az egyensúlyát. Kissé előre is hajolt, miközben vöröses barna cseppek bújtak elő az orjukaiból, majd egyre nagyobbra hízva leereszkedtek, két tubák színű csíkká változtak, és a vers ütemére rángatózni kezdtek. Ári több mint harminc évvel e jelenet után indul a vámosok és a kiárat felé kocsiában két szatyorral és két bőröndel, fejében pedig kristján rekettes hangjával. Feje tele van költészettel, azzal az elaggott hanggal, azzal a februári estével, a medencényi tőkehallal és a versorok ütemére ringatózó két barnásvörös takoncsíkkal.